текст 1 Вачо вегам манаса крода вегам жива вегам ударо паст вегам етан веган йо виша хе та дира сарвам апімам притвіім сашішйат Врівноважена людина, яка вміє терпіти потяг, говорити, вимоги розуму, поштовхи гніву та потяги язика, шлунка та геніталій. Гідна брати учнів по всьому світі. У Шимадбаговитам 6.1.9.10 Рікшат Магарадж поставив перед Шукадевою Гусамі низку мудрих запитань. І одне з них було, якщо людина не вміє володіти своїми чуттями, що їй дасть спокутування гріхів? Візьмемо для прикладу злодія. Йому, напевно, відомо, що його колись схоплять на гарячому, цілком, імовірно, і те, що йому доводилось бачити, як поліція заарештовує іншого злодія. Але, попри все, він краде далі. Досвід ми набуваємо, спостерігаючи за навколишнім світом, а також слухаючи інших. Менш розумна людина набуває досвід спостерігаючи, а розумніша слухаючи. Людина мудра, слухаючи те, що сказано у зібраннях законів та шастрах, священих писаннях, дізнається, що красти – це гріх і що за крадіжку на злодія чекає кара. І тому не дозволяє собі красти. Менш розумна людина припинить красти лише після практичного уроку, коли її арештують і покарають за крадіжку. А негідник і дурень хоча й знає з власного досвіду, що красти гріх, він чув про це і навіть бачив, як заарештовували інших злодіїв, чи й сам побував у в'язниці, краде далі, не роблячи для себе ніяких висновків. Така особа, навіть якщо вона вже розкаялась, дістала від уряду кару та відпокутувала свої протизаконні дії, знову візьметься красти зараз по тому, як вийде з в'язниці». Якщо кара якої зазнає злодій у в'язниці вважати за покуту, то яка з такої покути користь? Отже, Парикшат Магарадж запитує. Дриштас рутаб бігам'ят папам, джанана п'ят маногітам, карути бойові ваша, праяшче таматокатам, квачінні вартате бадрат, квачичаратитат пуна, праяшче таматопартам, він порівнює таке спокутування вчинених гріхів до купання слона. Хоч би я ретельно вимився слон, зайшовши в річку, варто йому вийти з води, він пісок і обсипає себе. Яка користь з такого купання? Так само є багато людей, які вдавшись до духовної практики, повторюють магамантру Харі Кришна і разом з тим роблять багато заборонених речей гадаючи, що оспівування святих імен нейтралізує їхню гріховну діяльність. Це одна з десятьох образ, яких людина може припуститися, оспівуючи святі імена Господа. І називається образом Намно Балад Яся Гі Папа буді, грішити, покладаючись на могутність оспівання Махамантри Харі Кришна. Це так само, як з деякими християнами. Йдучи до церкви, Висповідатися у гріхах, вони гадають, що сповідь перед священиком та певна покута, яку той накладе на них, звільнить їх від наслідків гріхів, які вони вчинили впродовж тижня. Але неділя минає, наступає понеділок, і вони знову беруться грішити, тримаючи на думці, що наступної неділі їхні гріхи будуть прощені. Парікшет Магарадж, найпросвіченіший цар свого часу, засуджує такий різновид проящити, тобто покути за гріхи. Відповідаючи Магараді Парікшиту, рівний йому розумом Шокодагосамі, гідний вчитель царя, впевнений його, що той правильно зрозумів смисл покути. Нейтралізувати наслідки вчинених гріхів доброчесними чинками неможливо. Отже, справжня правящіта покута полягає в тому, щоб пробудити нашу приспану свідомість Кришне. Справжня покута полягає в тому, щоб набути істинного знання – для чого, своєю чергою, існує загальноприйнятний метод. Людина, яка у повсякденному житті дотримується загальних правил чистоти, не хворіє. Так само, для того, щоб відродити знання, яке притаманне людині відначально, її треба навчити діяти відповідно до певних засад. Таке впорядковане життя називають тапася. Людина зможе поступово піднестися на рівень справжнього знання, тобто розвинути свідомість Кришни, якщо буде аскетична, та додержуватиме целібату обітниці Брамачарі, триматиме під контролем свій розум та чуття, якщо буде використовувати свої статки для того, щоб роздавати пожертви, якщо буде говорити тільки правду, пильнуватиме чистоти тіла і робитиме йогасани. Mm. Проте тому, Кому поталанино спілкуватися з чистим відданим, вже не треба опановувати розум методами містичної йоги. Така людина, просто дотримуючись регулівних засад свідомості Крішни, тобто відмовившись від недозволених статевих стосунків, м'ясної їжі, дурманних речовин, а також від азартних ігор, і за проводом істинного духовного вчителя, служачи Верховному Господу, легко перевершує досягнення будь-якого іншого методу. Ось такий нескладний метод радить практикувати шиларупа самі. Насамперед треба опонувати свою мову. Кожен з нас наділений даром мови. Щойно з'являється нагода, щось сказати, ми починаємо говорити. Якщо ми не говоримо про те, що пов'язане зі свідомістю Кришни, ми говоримо про найрізноманітніші, безглузді речі. Як жаба, яка Квакає в полі кожен, хто має язика, хоче говорити, хоч би й не мав сказати нічого, крім чистої нісенітниці. Жаба своїм кваканням просто запрошує, Змію, шановна пані, з'їжте мене. Хоча жаба просто запрошує до себе смерть, вона проте, не припиняє квакати. Розмови людей з матеріалістичним складом розуму та філософів імперсоналістів в майваді – це те саме жаб'яче квакання. Вони не кажуть нічого, крім самих нісенітниць, і тим прикликають до себе смерть. Але коли ми говоримо про опанування потягу говорити, ми, на відміну від філософів Майаваді, не пропонуємо триматися обітниці мовчання, так званої мауни, що є поверховим методом. Мовчання може бути корисне впродовж якогось часу, але в кінці кінців воно ні до чого не приводить. Говорячи про апанування, Опанування мовної діяльності шила Рупа-Госамі обстоює позитивний метод Кришна-Катхи, за якого дар мови залучений до прославляння Верховного Господа Ші -Кришне. Тоді язик має змогу прославляти ім'я, форму, якості та розваги Господа. Над тими, хто проповідує світові Кришна-Катху, смерть не владна. Ось чому так важливо навчитися панувати над своєю мовою. Неспокійний, хисткий розум мановега можна приборкати, якщо зосередити його на лотосових стопах Кришни. Шитанічарджа Тамріті, мад'я 22.31 сказано. Кришна сурья сама майоя андхакара, джаха кришна танаഹി майар adhikar. Кришна сонце, а мая пітьма. Там, де сонце, пітьми немає. Так само і з нами, якщо в нашому розумі присутній Кришна, Впливові має збурити розум не під силу. Усувати з розуму всі думки про матеріальне, чого вчить йога, не допоможе. Усі спроби створити порожнечу в розумі цілковито штучні. Порожнеча в розумі не проіснує довго. Натомість, якщо людина завжди думає про Крішну та про те, як найліпше послужити йому, вона зможе природно контролювати свій розум. Так само можна приборкати гнів. Цілком припинити гніватися неможливо, але якщо ми зуміємо повернути гнів проти тих, хто ганить Господа та Його відданих, ми будемо здатні панувати над гнівом, перебуваючи у свідомості Кришни. Господь читання Магапрабу розгнівався на братів Джагая і Мадгая, двох блюзнірів та негідників, коли ті поранили Нітянанта. У своїй Шікшаштаці Господь читання каже Трінаадапі Сунічейна Тарурапі Сагішнуна. Треба бути смиреннішим за травинку на дорозі і терплячішим за дерево. Однак постає питання, чому тоді Господь проявив гнів? Суть в тому, що справжній відданий має бути готовий зносити будь-які образи щодо себе самого. Але коли він чує блюзнірство проти Кришни та його відданих, він спупиляє кривдників полум'ям свого гніву. Гніву, кродги неможливо позбутися, але його можна правильно скерувати. Хануманові, що у страшному гніві підпалив ланку, поклоняються як найвизначнішому відданому господа Чандри. Це означає, що він правильно застосував свій гнів. Інший приклад Арджуна. Він ухилявся від участі в битві, але Кришна роздмухав його гнів. Ти мусиш битися, сказав він. Битися, не відчуваючи гніву, неможливо. Але якщо застосувати гнів у служінні Господові, його можна опонувати. Що стосується до забаганок язика, то всім відомо, що язик прагне насолоджуватися смачними стравами. Загалом ми не повинні дозволяти язикові їсти все, що йому заманеться. Ми мусимо тримати язик під контролем, годуючи його просадом. Ставлення від одного до їжі полягає в тому, що він їсть тільки тоді, коли Кришна дає йому просад. Цей спосіб дає нам змогу опанувати потяги язика. Просад треба приймати у встановлений час і ні в якому разі не їсти в ресторанах або кафе, просто щоб догодити своєму язикові чи шлункові. Якщо ми строго дотримуємося цієї засади, тобто їмо тільки просад, потяги шлунка та язика можна підкорити своїй волі. Так само можна опанувати статевий потяг вимоги геніталій, якщо без потреби їм не потурати. Геніталії треба використовувати тільки для того, щоб зачинати дітей у свідомості Кришни. Рух свідомості Кришни заохочує шлюби, але тільки такі, які укладають не задля задоволення геніталій, а задля зачаття свідомих Кришни дітей. Коли такі діти підростають, ми посилаємо їх вчитися до горукули дитячої школи. І там їх виховують як відданих у повній свідомості Кришни. Суспільство потребує багатьох таких дітей у повній свідомості Крішни І тому, хто здатний мати свідомих Крішни дітей, використовувати свої геніталії дозволено. Той, хто повною мірою володів методами, які дають змогу тримати свої чуття під контролем у свідомості Кришни, гідний стати істинним духовним вчителем. Шіла Бхакті Сіданта Сарасаті Такур у своєму коментарі до Опадешамрити, який називається Ановрітті, пише, що через ототожнення з матерією в людини розвиваються три різновиди потягів. Потяг говорити, потяг або забаганки розуму і потяги тіла. Коли жива істота стає жертвою цих трьох потягів, її життя стає джерелом нещасть. Той, хто практикує опір цим потягом чи забаганкам, називається тапасій, тобто аскет. Завдяки такій тапасії можна не стати жертвою матеріальної зовнішньої енергії верховного бога особи. Коли ми кажемо за потяг говорити, ми маємо на увазі марні балачки, прикладами яких можуть бути промови філософів, імперсіоналістів в маєваді, порожні розмови людей занурених в корисливу діяльність, яку називають терміном кармаканда, або балачки матеріалістів, які хочуть просто насолоджуватися життям без жодних обмежень. Всі такі розмови і пов'язана з ними література. Це практичні вияви потягу говорити. Багато людей веде безмістовні розмови, багато людей пише нічого не варті книжки, і все це єдине, щоб задовольнити потяг говорити. Щоб опанувати цю схильність, треба темою своїх розмов зробити крішну. Ось як це пояснено в Шимадбагватам 1, 5, 10 і 11. Святі люди кажуть, що слова, котрі не описують славу Господа, хто єдиний, здатний освятити весь усесвіт, не від місць паломництва для ворон. Досконалі особистості живуть у світі трансцендентному і тому не шукають тут насолоди. Та два -на -ман Натомість твори, сповнені описів трансцендентної величі імені, слави, форм Розвага, тощо безмежного верховного господа мають іншу природу, бо складаються із слів трансцендентних, призначених здійснити революцію в нечестивому житті людства, що загубило шлях. Бездоганно чесні і чисті серцем люди слухають, співають і визнають такі трансцендентні твори, навіть якщо ті складені недосконало. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що втриматися від безглуздої марної балаканини можна тільки якщо говорити на теми, пов'язані з віданим служінням Верховному Богові особі. Ми маємо постійно докладати зусиль до того, щоб використовувати свій дар говорити виключно на плекання свідомості Крішне. Що стосується турбот хисткого розуму, то його можуть збурювати два чинники. Перший називають авіродга -пріті», тобто необмежені прив'язаності. А другий – віродга-юкта-кродга, тобто гнів, що виникає внаслідок розчарування у спробах досягнути бажаного. Прив'язаність до філософії має вади. віра у приємні плоди діяльності кармаваді і сподівання матеріалістів – що вони виконують свої бажання за допомогою своїх планів, належать до категорії авірунгапріті. Яні, Кармі та матеріалісти зі своїми планами зазвичай здатні привертати до себе увагу з душ, але коли плани матеріалістів не здійснюються і їхні проекти зазнають краху, їх охоплює гнів. Поразка в намаганнях виконати матеріальні бажання породжує гнів. Аналогічно цьому вимоги тіла також можна поділити на три категорії – вимоги язика, шлунка та геніталій. Можна швидко зауважити, що ці три органи чуттів розташовані в тілі на одній лінії і що тілесні вимоги починаються з язика. Якщо людина здатна вгамувати вимоги язика, обмежуючи його діяльність вживанням просаду, то потяги шлунка і геніталій – буде вгамовано само собою Щодо цього Шрила Бхактивану Такор каже: Sharira bidya jal jodendri atai ka jive pale vishaya sagare tarma de jivati lobamaya sudurmati take jata kathina sansare krishna bododaya moy koribare jiva Свапрашада ділобай. Сейнам Ритакау Рада Кришна Гунага, Креймедака, Шичатананітай. Мій Господи, це матеріальне тіло згусток невігластва, а чуття це стежки, які ведуть до смерті. Якимось чином, ми впали в океан матеріальної чутєвої насолоди, і найбільш ненажерливий і невгамовний з усіх органів чуття є язик. Живучи в цьому світі, дуже важко підкорити собі свій язик, але ти, любий Кришну, дуже ласкавий до нас, і даєш нам твій чудовий прасад, щоб ми могли тримати свій язик під контролем. То їжмо цей прасад до повної втіхи та прославляємо їхні господні милості, Ши, Ши, Радгу і Кришну, і з любов'ю молімо допомоги в Господа Чайтані і Прабгу Нітянанди. Раз смаків, Існує шість різновидів, і привабившись до будь-якої з них, людина потрапляє в залежність від потягів свого язика. Хтось любить їсти м'ясо, рибу, краби, яйця та інші продукти з сім'я та крові, що їх вживають в їжу у вигляді мертвих тіл. Іншим подобаються овочі, зелень, салати або молочні вироби. Однак і в цьому разі люди їдять для того, щоб задовольнити вимоги свого язика. Людина, яка хоче усвідомити Кришну, має рішуче відмовитися від їди задля чуттєвої насолоди. Це стосується також вживання в надмірних кількостях спецій, як от гострого перцю та тамаринду. Вживати пан, харітаки, горіхи бетеля, тютюн, ЛСД, марихуану, опіум, міцні напої, каву та чай. Різноманітні спеції, що їх використовують у виготовленні пану, також означає потурати своїм недобрим нахилам. Якщо ми навчимося їсти виключно рештки запропонованої крішні їжі і утримуватися від будь-чого іншого, це дасть змогу вирватися з пазурів Май. А овочі, зерно, фрукти, молочні продукти та вода – це те, що належить пропонувати Господу, і про це каже сам Господь Кришна. Однак, якщо людина їсть прасад тільки тому, що він смачний і через це переїдає, це також означає, що вона жертва бажання задовольняти вимоги свого язика. Шича Тані Магапрабу нас уникати їсти надто смачні страви, навіть якщо це прасад. Якщо ми пропонуємо божествам вишукані страви, але при тому думаємо, що пізніше – ласуватимемо ними самі, це насправді означає, що ми намагаємося потурати примхам свого язика. Коли ми приймаємо запрошення багатої людини прийти до неї і розраховуємо при тому, що там нас добре нагодують, ми так само дбаємо тільки про те, щоб задовольнити бажання свого язика. Читання читанні Черетамріті Антя 6.227 сказано той, хто тільки й шукає скрізь, як би задовольнити свій язик, і хто завжди потурає вимогам свого шлунка та геніталій, осягнути Кришно не здатний. Як сказано раніше, язик, шлунок і геніталій розташовані на одній прямій, і всі ці органи чутів належать до однієї категорії. Господь Читання сказав – «Бгала на кайбе, ар бала на парібе. Не вдягайтесь розкішно і не їжте надто вишуканих страв». Читання Черетамрита Антя 6, 236. Як уже сказано, язик, шлунок і геніталії розташовані на одній прямій, і всі ці органи чуттів належать до однієї категорії. Господь читання сказав Бала на кайбе, арбала ар на парібе. Не вдягайтесь розкішно і не їжте занадто вишуканих страв». Читання Чарітамрі та Антя 6.236. Ті, хто хворіє на шлункові хвороби, найімовірніше, виходячи зі сказаного, вище нездатні не здатні гамувати свого потягу до їжі. Якщо ми хочемо їсти понад потребу, ми самі собі створюємо численні незручності. Однак, якщо постити на певні дні, якось на Екадаші та Джанмаштамі, ми будемо здатні опановувати вимоги свого шлунка. Що стосується... З понук геніталій існує два способи їхнього задоволення – статеве життя належне і неналежне, тобто законне і незаконне. Сягнувши віку зрілості, чоловік може одружитися згідно з правилами і приписами шастр і використовувати свої статеві органи для зачаття чудових дітей. Таке статеве життя законне і відповідає релігійним заповідям. Без цього дехто вдається до численних протиприродних засобів задовольняти вимоги геніталій, не знаючи ніяких обмежень. Якщо людина вступає в незаконні статеві стосунки, думає про них, говорить про них, планує їх, має ті стосунки чи задовольняє геніталії штучними засобами, то це, як визначають часто, означає, що вона в пастці має. Ці настанови стосуються не тільки домогосподарів господарів ай т'яги, тобто тих, хто живе як зреченик. Ші Джагадананда пандід у своїй книзі Прямові Варта, розділ 7, каже «Вайрагі бхай, граммя катана суні бекане, граммя варданакахі бейдябе мільє беане, свапане она самбашана, гріхастрі чарія Дядьча хапрана й ракитего, рангі, расани, чора гарида, серкара, так і джина мене. Балана хайбе, аребалана пари бе, грида Любий брате, ти зрікся цього світу, а тому тобі не варто дослухатися до порожніх світських розмов або підтримувати їх при зустрічі з іншими. А про жінок не думай навіть у вісні. Ти склав обітницю жити зречеником, а це означає, що спілкуватися з жінками тобі заборонено. Якщо ти прагнеш, товариство читання Магапробу завжди пам'ятай, що сталося із Чотою Харідасою та як Господь відринув його. Не їж розкішних страв, не вдягайся у пишні строї. Завжди лишайся скромним, і в сокровенній глибині свого серця служи їхнім Господнім милостям, Шіші й -ші, Рада Крішні. Отже, того, хто володіє цими шістьма чуттями, тобто хто опонував мову, розум, гнів, язик, шлунок та геніталії, слід називати свамі або госвамі. Свамі означає володар, а госвамі – це володар го, тобто володар чуттів. Кожній людині, яка склала обітницю жити у зреченні, надають титул свамі. Це проте не означає, що цей свамі – володар своєї сім'ї, громади чи суспільства, самі мусять бути володарем над своїми чуттями. Того, хто не є володарем над своїми чуттями, слід називати не Госвамі, а Годаса – слугою своїх чуттів. Йдучи стопами шести Госвамі-Вріндавани всі свамі і Госвамі мусять присвятити своє життя на трансцендентне служіння Господові. противагу цьому, Годаси служать або власним чуттям, або матеріальному світові – аніщо інше їм не відоме. Прахлад Магарадж, пояснюючи слово Годаса, називає таку людину ще Аданта-Го, тобто той, хто не приборкав свої чуття. Людина Аданта-Го не спроможна стати слугою Кришни. У Шімадбагва 7.5.30 Праглад Магарадж каже, Маतेर на крышне парата та гріха пуна вирішив і далі жити в матеріальному світі задля насолоди чуттів, ніколи не зможуть усвідомити Кришну Їм не допоможуть ні власні зусилля, ні повчання і поради інших людей, ні спільні обговорення Неприборкані не чуття тягнуть їх у непроглядний морок невігластва, і у своєму безумстві вони тільки жують пережоване.